En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment. Benvinguts a la nova temporada de Literalment. però que aquesta temporada eh, tinguin moltes novetats, però... Eh, Eh, novetats si sí, de conta compte, contes ja ho, ho anireu escoltant durant la temporada i eh, bueno, és laú la la novetat I, bueno, i, i espero que ens escolteu i que i ens ho passarem molt bé. A Twitter i Instagram som@ guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Literalment, llegim l'actualitat amb la Laia. Això és, llegim l'actualitat. Tal com indica el nom, aquesta és una secció on parlarem de diferents llibres dins d'una mateixa temàtica o normalment seran fets relacionats amb la nostra actualitat. La secció d'aquest mes està relacionada amb la història i amb un petit tast de novel·les on podem aprendre a descobrir com era la vida d'anys anteriors. És important per entendre el nostre passat, però també el nostre present. Aquestes novel·les potser són de més caire juvenil o d'adult, però també us porto algunes propostes com a novel·les infantils. Una tipologia de novel·les que disfruto molt llegir i descobrir són els deies personals. Amb ells podem saber com vivien de la primera mà de l'autor del text o quines eren les sensacions i emocions que es senten, entre altres aspectes històrics, que ens pot proporcionar la novel·la. Encara que cadascú de nosaltres puguem escriure el nostre diari personal de la nostra vida al dia a dia, els camps de la història són aquells que expliquen des de la seva perspectiva temps o èpoques ressaltants i importants que han afectat en gran nombre. Us proposo dos diaris que crec que són necessaris i importants a llegir, ja que a part d'obligar i entendre millor quin és el que passava i quin era el seu motiu, tenem la possibilitat de posar-nos a l'april de la persona que l escriu i descobrir quines eren les seves pors, preocupacions però també fa desvictòries i felicitats en què vivien. També podem descobrir quin era el seu dia a dia i aprendre la manera de viure d'una societat diferent a la nostra. El primer és famós i és conegut per gairebé tothom, que és el diari d'Anna Frank. És una noia jueva que es va refugiar a la casa darrere amb la seva família durant la Segona Guerra Mundial. Anna Frank li posa un nom al seu diari i es refereix a ell com a Kitty. Aquest fet, personalment, penso que fa més proper l'actor i la seva manera d'expressar-se, ja que explica tot el que necessita escriure amb la seva millor amiga. Un altre diari que us voldria recomanar és el diari de Plata. En aquest cas, el llibre té lloc en la Guerra de Bòsnia, que és explicat a través d'una nena d'11 anys. Ella també li posa el nom al seu diari i és conegut com a Mimi. Els dos diàrics expliquen i relaten dos fets diferents, però amb una característica bèl·lica, fet que pot comportar a una similitud comuna. Tot i així són llibres d'estils diferents. Anna es robant amagada per no ser descoberta i, contéonament, ella i tu com a l'actor ja la poden ser descoberta. En canvi, Atleta va veient que en conjunt de la població, incluïda ella, va perdent a poc a poc privilegis. I és el mateix cas que a Fran, però ella continua vivint a casa seva, fet que porta una situació més calmada, tot i que no ves més del tot. El que trobo que també és interessant és que els dos fets són transmesos a partir de dos noies joves i per tant tenen una mirada més innocent que un adult, tot i que podem veure un desenvolupament de la seva maduresa molt exponencial, sobretot en el cas d'Anna Frank. El seu diari ha passat a la història com a una narració important i per això podem trobar molts llibres adaptats, amb novel·les gràfiques o similars per arribar a un públic més infantil. Relacionats amb aquests dos llibres també volia destacar les biografies com a textos literaris. Personalment, també, que ho deixo molt llegint aquest tipus de novel·les, ja que t'endins-les en una història completament real, sense fantasia ni màgia. N'hi ha milers i de moltíssima gent que ha passat a la història. Precisament de la protagonista comentada anteriorment, Anna Frank, n'he llegit diverses, però puc ressaltar la biografia que va ser realitzada per Carol Ann Lee, on a part de la seva vida també ens aporta testimonis dels seus familiars i als desrespectius de la seva història. Una altra és soñar, pensar i escribir, on trobem un recull de fotografies i altra informació de la seva vida. Aquest últim té una edició pensada per ser una petita biografia i dóna veu aquella noia que volia ser futura escriptora. Les biografies són una bona eina per descobrir personatges importants o interessants, i és per això que també en gran presència en els novel·les infantils. La col·lecció que volia destacar s'anomena Amdic on trobem personatges de diferents àrees, des de la ciència, les arts plàstiques o literatura, entre molts aspectes. Són un petit resum del més fonamental de la vida, però és molt entretingut, acompanyat de moltes imatges i il·lustracions. Relacionada amb la història, trobem la filosofia. En aquests últims dies, puc donar importància a un llibre de recentment, que és L'Hombre en busca del sentit de Víctor Efranc. I a partir de l'autor, que és un filòsof entre altres vocacions, ens explica quin és el procés per sobreviure físicament però també anímicament en un camp de concentració. Per mi va un joc contra la realitat, ja que sí que havia llegit i investigat sobre aquestes àrees, però el ser un llibre enfocat a ells i explicat la realitat en què es vivia, vaig ser plenament conscient de tot el que volia dir viure en aquestes condicions, o gairebé. Víctor ens mostra la seva teoria i utilitza exemples, ja el que explica és el que va viure i el que es va aplicar per tal de poder sobreviure. És un llibre que espera pensar-ho tot, fet que ens ho fa fer també nosaltres. Anem en el temps del passat. Gràcies, Leia! I a continuació, aixequem el taló amb la secció de l'Àfrica. Llibres a escena. Bon dia! Jo soc l'Àfrica i avui us porto la meva secció als llibres a escena. Així que, sense res més, comencem... La recomanació infantil que us porta avui es titula El Tió, de nomi Fernández Selva i Roser Argamí, l'editorial des Estrea Polar. Bé, El Tió és el nou títol d'una col·lecció de les tradicions i cançons de la cultura catalana. El calendari ens diu que és advent. Falten pocs dies perquè arribi a dalt, així que el David i l'Elisa han anat al bosc a buscar el Tió. Si el troben, el portaran a casa, li donaran de menjar, l'abrigaran i el cuidaran molt bé. La veritat és que el Nadal és una època que a mi m'encanta, tot l'ambient que hi ha, i sobretot el tio que és una tradició de la cultura catalana, doncs és molt important rena aquestes festes, per això aquest petit conte m'encanta. Bé, passem a la recomanació juvenil. Es titula Estimat Pablo, de Maria Jaén, l'editorial és Rosa dels Vents. Bé, és juvenil però també el podrien llegir els adults. Eh, si no sabeu qui és Cas Pau Casals, doncs aquest llibre va molt per vosaltres. També si sabeu qui és, òbviament. Pau Casals eh, era admirat arreu del món pel seu humanisme i el seu compromís polític, però també com a compositor. I ell va prometre que no tornaria a posar els peus a Catalunya mentre la dictadura seguís. Però a l'hivern del 1955, per primera i única vegada des de l'inici del seu exili, va haver de tornar a Catalunya. Per què ho va fer? O més aviat, per qui ho va fer? Aquesta novella et fa prendre moltes coses sobre Pau Casals, també et fa prendre i et fa reflexionar sobre com es vivia llavors tot el que passava dins i fora de Catalunya. També hi juguen un paper molt important la família Vidal i uns personatges feministes que també surten i estan representats en una època una mica còmpulsa. A mi la veritat és que aquest llibre m'ha encantat i jo no sabia molt sobre la vida de Pau Casals i he après molt, o sí, és una forma d'explicar, està molt ben explicat perquè no és com una biografia, t'explica una història mentre vas aprenent noves coses, està molt ben escrit i per últim l'obra de teatre, assassinat a l'Orient Express que la fan des del 14 de setembre fins al 9 de gener del 2022 al Teatre Condal dirigit per Ivan Morales Bé, ens situem a la dècada dels anys 30 del segle passat. Hércules Poirot, un disciplinat i una amic excèntric belga que comença a allaurar-se la reputació de ser probablement el millor detectiu del món, es troba a Istanbul, casualment, amb un vell amic, una mica més llig, ansiós que ell, Monsier Bouc, qui el convida a viatjar amb ell en el famós Orient Express per tornar a Londres. Ahir se'ls unirà un grup molt variat de viatgers, pertanyents a tots els confins del món. A ple nit, una tempesta del neu deté el tren en algun lloc perdut de Jugoslàvia. I al mateix següent, un dels passatgers es troba mort, apunyalat salvatjament en el seu llit. La neu els impedeix entrar o sortir del tren, així que l'assassin només pot ser un dels vuit passatgers que viatjava a bord de l'Union Express. Però qui ha estat? I per què? Bé, seu que molts de vosaltres haureu llegit o haureu vist la pel·li d'Assassinat a l'Orient Express, així que ara teniu l'oportunitat d'anar-la a veure al Teatre Condal. Espero que us la secció d'avui i fins a la propera. Adeu! Tots llibres i una hora al teatre. Corre, corre, que tenireu ganes d'escoltar i de veure'l. Gràcies, Àfrica! Descobriu els improcontes amb el Lluc Hola, sóc el Lluc i pels que no recordeu de què va la meva secció d'impro contes literalment és d'improvisar un conte que us explicaré basat en un objecte que tinc aquí present El dia d'avui tinc aquest objecte que és amb una cinta de tinta d'una màquina d'escriure. I ara intentaré fer un compte amb aquest objecte, doncs. Eh, tot va començar una nit de tardor. Aquella nit el, el Miquel s'havia quedat despert fins tard. El Miquel era periodista... I el dia següent havia d'entregar una notícia molt important al diari. Per fer-ho, va haver de quedar-se tota la nit escrivint. No escrivint en un ordinador, que ell no li agradaven, sinó tot el contrari. Escrivint en una màquina d'escriure. Cada cop que s'equivocava, que era sovint, havia de tornar a començar tot l'article. La qual cosa suposava... Una gran pèrdua de temps, explicat. Però per ell li servia per tornar a mastegar totes les paraules d'aquell article per poder-les canviar si era necessitagar una miqueta més, tot el que viria ser l'article que més tard es publicaria el diari. que de nit no va dormir, no va parar d'escriure. Quan ja semblava que ho tenia tot, tot, tot, tot preparadíssim, tot, tot, tot, tot. Superbrem fet. Va seguir escrivint. No va parar, no. I va seguir escrivint l'article donant-li més voltes, assegurant-se que el que deia era veraç, real, basat en fonts fiables i, en, i, i provenia de tota la recerca que havia fet. va sortir un article preciós. Quan va posar el punt i final aquell article que tant li havia costat, la màquina va patar. M'ha dit prou. No volia continuar amb aquesta perillosa tasca d'escriure. La tinta havia acabat i amb ella tots els somnis que el periodista havia tingut. Que de màquina a escriure suposava molt per ell. Per sort, no va trigar gaire en obrir el calaix, que tenia tancat amb clau, Va extreuren una caixeta petita de cartró. Va obrir-la i de dins va treure una altra cinta de tinta que va intercanviar per la que hi havia actualment. La màquina tornava a funcionar. I si la màquina funcionava, en Miquel podia continuar escrivint, explicant històries, explicant veritats. I conta t'ha ja s'ha acabat. Doncs aquest has és... estat tot el conte d'aquest mes i espero que us hagi agradat realment perquè no sé si ho sabeu però jo en general m'ho passo superbé fent aquest, aquests contes improvisats i espero que ens seguim escoltant a la ràdio ens veiem al proper programa Déu! Tinta d'escriure un objecte per escriure una màquina d'escriure Gràcies, Lluc. En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment. Viatgem amb la màquina del temps amb el Jordi. En la secció Màquina del temps eh, parlarem sobre un reportatge sobre el còmic. Per conèixer bé aquest gènere, a, a continuació escoltarem a una persona que té experiència sobre el còmic i l'escoltarem a la continuació. <fixen> Pel que fa a la meva experiència en el còmic, durant molt de temps aquesta experiència ha estat estrictament teòrica. Jo vaig estudiar, eh, vaig fer una tesi doctoral sobre el còmic, titulada TV o Còmic i novel·la gràfica, on parlava de la influència d'aquesta paraula, de la novel·la gràfica, dins de l'indústria del, del còmic espanyola. I ara ja fa bastant de temps d'aquesta tesi. I aquest any, per fi, he pogut posar en pràctica alguns dels coneixements que tenia només de teòrics, els he pogut posar en pràctica, ja que sóc el dibuixant d'un un còmic, una espècie d'híbrid entre algú il·lustrat i còmic, que publica Meraki, i que té text de, del Carlo Gallucci, i que es titula El petit científic malvat. Pel que fa als meus gustos sobre còmic, la veritat és que sóc una mica eclèptic, m'agrada una mica tot. Puc llegir perfectament còmic de superherois. M'encanta, per exemple, el treball d'Àlex Ross, que és superrealista, amb les seves aquarel·les, és una meravella. M'agrada també moltíssim el Paul Dini, que és com bastant oposat, és un estil super supersintètic, que simplifica molt bé les formes, etc. etc. M'agrada moltíssim Bola de Drac dins el terreny de, del manga. També m'agraden doncs, tires còmiques com la de Liners o, o el Liberty Meadows de Frank Cho. La veritat és que m'agrada una mica de tot. Espero que us agradi. Gràcies! Prepareu la maleta, perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Ei, hola bones, què tal? soc el Juan i aquí estic una altre més amb tots vosaltres, amb la, amb la meva secció Catalunya japonesa aquí, literalment. En aquesta ocasió us vinc a parlar amb una secció un tant més gastronòmica. Us parlaré eh, d'un dels aliments més característics de, de, del Japó, en aquest cas el ramen. I a part doncs, també us faré algunes recomanacions d'alguns llibres que, que parlen sobre el ramen, que segurament doncs, es pugui agradar molt. Comentar-vos, per començar, que el ramen, que originàriament era de la Xina, però actualment s'ha doncs, convertit en un emblema de la cuina japonesa. La base sobre la qual s'elabora aquest deliciós plat a tots els països és la mateixa, fuideus de blat, però això sí, la versió japonesa ofereix una varietat més gran de sabors. Aquesta diversitat més gran es basa en la manera d'elaboració de la sopa o el brou, que constitueix l'essència del ramen, així com els ingredients amb què s'acompanya, ja sigui el cuit, brou, de bambú, de soja, algues, pastís de peix porc rustil, gengibre, bolets, col, verdures, i així podria seguir amb un, amb un gran seguit d'aliments. El ramen s'introdueix a la gastronomia japonesa a principis del segle XX, i després de la Segona Guerra Mundial es converteix en un plat molt popular entre els japonesos, ja que suposa una recepta exquisida i alhora econòmica però és a la década dels 90, quan es converteix en un autèntic fenomen gastronòmic, passant de cuinar-se de manera senzilla per ser consumit com a guarnició, i a ser elaborat d'una manera molt més complexa i sabrosa, com tots coneixeu. Només per l'elaboració del brou o la sopa requereixen entre 8 i 10 hores de preparació. A l'actualitat, la popularitat del ramen ja supera la del sushi no només al Japó, sinó que a ciutats tan cosmopolites com París o Nova York, per posar alguns exemples, constitueix el plat japonès més apreciat. A més de constituir un fenomen gastronòmic, també s'ha convertit en un autèntic fenomen cultural. El cinema o els dibuixos manga o l'anime han fet del ramen un dels seus pr pr grans protagonistes. Molts programes de cuina estan dedicats exclusivament a l'elaboració de receptes de ramen i fins i tot eh, Fins i tot existeix a la ciutat de Yokohama un museu en honor del ramen. Té, té molta teca d'aquest tema, la veritat. Doncs eh, us faré un parell de recomanacions de llibres, eh, a veure per si us interessa. El primer es diu Ramen, un llibre de cocina en formato còmic, fet pels autors Hyuk Amano i Sara Bekan. Doncs aquest llibre, sobretot, destaca pel seu format més divertit i un tant desenfadat. Inclou moltes parts de visions personals dels autors, dreceres per ferrament de qualitat en qualsevol moment i de manera casual, i també doncs, històries diverses sobre el plat. Comença això sí explicant breument la història del plat, fer una revisió dels ingredients més comuns, S'inclouen diferents dibuixos, infografies, que li donen una estètica especial i ajuden molt, això sí, a entendre certs aspectes de les receptes. A més, és senzill d'entendre, i encara que en algunes receptes les quantitats no són molt precises, eh, a part d'això, doncs, és 100% recomanable, sobretot, pel seu disseny i el contingut, la veritat. I l'altra recomanació que us faig, és un llibre que es diu Japanissi. Eh, que l'autor és Tim Anderson. Eh, això, aquest llibre s'inclou doncs, no només ramen, sinó un complet recorregut pels diferents plats de la gastronomia japonesa, des d'entrants fins a postres o begudes. Evidentment, inclou receptes de ramen, òbviament, i encara que també de yakisoba, udó, soba i diferents maneres de fer el brou, base i altres plats complementaris. Comença parlant dels 7 ingredients principals que necessitaràs per, per cuinar i després cita altres 10 que potser també necessitis per, per altres plats. En qualsevol cas, aclareix que al principi que segurament puguis rebre a casa tots els ingredients a través de proveïdors com Amazon eh, o altres que, que t'ho portarien a casa perquè puguis eh, doncs fer els plats que, que t'expliquen en aquest llibre. Comentar sobre el llibre d'encuadernació, jo l'he vist, és molt maca, el format de tapadura, serveix per aprendre, però també com a decoració, a casa el llibre és molt maco, eh, la veritat, té 220 pàgines, fotografies grans i acompanyades també de les pròpies receptes. Doncs fins aquí les meves recomanacions, espero us hagin agradat, i la història una miqueta del rebent també, que us la volia aportar també perquè estigui aquí en aquest programa. Doncs per la meva part això és aixòs tot. Eh, us espero al pròxim programa que participi i una salutació molt gran de qui us ha parlat Joan. A veure. Un uh, aliment característic de del Japó al Rament. Suposo que, es, que estarà a bo. Trau-la. Gràcies, Joan! Espero que us hagi agradat el programa d'avui i moltes gràcies als nostres col·laboradors. Fins un altre, gràcies! Lost exile, surrounded by sins Starvation, she sweat from my skin The water, water, water, water, water, water is Ah, ah, ah, ah. sexual